Surja El Enam Mekase 165 vargje Bismillahirrahmanirrahim Me emrin e Allahut Të gjithë mëshirë shmit Mëshirë plotit Qoftë lavdruar Allahut që kryoj qijet dhe tokën Dhe bëri ersirën dhe dritën E me gjitha të Ata që nuk besojnë sajojnë zotat të tjerë si të barabartë me zotin e tyre. Êshtë a i që ju kryojnë nga balta, dhe pastajtë saktojnë një afat në këtë botë vdekjen, dhe një tjetër në botën e përtejme, ditën e kjametit. Por për sëri, ju dyshoni. A i është Allahu. I vetëmi zot i vërtet në qiej dhe në tokë. A i di që farë fëshihni dhe që farë të regoni, që dhe atë që arrini të fitoni. Sa her që atyre jo besimtarve u vjendo një vargë nga shpalja e zotit të tyre, ata ja kthejnë shpinën. Kështu ata e mohojnë të vërtetën, po sa u shpalet, por së shpejti do të vinë lajmet e asajmet të cilën talëshin. A nuk e shohin ata se sa brezni i kemi shdukur para tyre? Ata ishi njerës që i kishim dhenë më shumë pushtet në tokë Se sa ju kemi dhenë ju me kasve Ne, usolëm atyre shira të bolshëm Dhe bëm që të rjedhin lumej në përviset e tyre Por për shkak të gjunaheve të veta Ishfarosëm dhe më pas Kryuam brezni të tjera Si kur ne të të zbritnim ty një liber të shkruar në letër E ata të preknin me duart e tyre Mos besimtarët Me siguri që do të thoshin Kjo së shgjë tjetër Vec se një magji e hapur Ata thonë Si kur ti kishte zbritur ati Muhamedit një engjel Por po të dërgonim ne Engjelin Puna do të merte fund Dhe nuk do të jepej as një afat Edhe si kur ne Ta bënem atë Muhamedin engjel Me siguri që do të jepnim ati Pamje njeriju Dhe kështu do të bënim që të ngatërojshin në lidhje me mesajshin Për të cilin tashmë, ata janë të ngatëruar Me të vërtet, janë përqeshur shumë të dërguar para teje Por ata që përqeshnin, i përfshiu ajo me të cilin ata talëshin Thuaj Udhëtoni në përbot E shihin i shfardënimi kanë marë ata që përgënjështronin të dërguarit Thuaj kujti përket gjithë shka që gjendet në qijej dhe në tokë. Për gjiju, Allahut, a i ja ka bërë detyrim vetes mëshiren dhe me sigurit do t'ju t'u boj në ditën e kiametit, për të cilën nuk ka pikë dyshimi. A ta që kanë humbur shpirë të ratetyre, në të vërtet, nuk do të besojnë as njëherë. E ti është qdo gjë që pushon natën dhe ditën, A i dëgjon dhe di qdo gjë Thuaj A të marë mbrojtës tjetër përveç Allahut Kryu e si të qijeve dhe tokës A i e ushqen botën Ndërsa vetë Nuk ushqehet Thuaj Unë jam urdhuruar që të jem i pari që ti në nështrohem ati Dhe kurse si mosu bë i dhujtarë Thuaj, unë, korë nuk e kundërshtoj Zotin tim, sepse i frikësohem dënimi të një dite të madhe. Atoj që shpëtohet nga dënimi i kësaj dite, vërtet Zoti e ka më shiruar. Ky është shpëtimi i vërtet. Nëse nga Allahu të godet ndo një fatkeqësi, adhere as kush përveçti nuk mund të të shpëtojë. Nëse të dhuron do një mirësi Dije se vetëm aji është i fuqishëm për qdo gjë Aji është sundu e si mbi robri të vet Aji është i urti Dhe ka djeni Për gjithë shka Thuaj Cila është dëshmija më e madhe Që ti e profet Dhe për gjithju Allahu është dëshmitar mi dismeje Dhe jush Kukuran më është shpallur në mënyrë që nëpërmjet tij ti të rregj vërejtjen juve dhe kujdo që i përcillet. A mos vallë ti ju dëshmoni se përveç Allahut ka edhe zota të tjerë? Thuaj. Unë nuk dëshmoj. Thuaj. Vërtet. Ai është vetëm një Zot dhe un jam larg nga ato që ju ia shoqëroni Allahut. Në adhurim Ata që ua kemi dhën librin E njohin Muhamedin Ashtu si i njohin Fëmijet e tyre Por ata që kanë humbur shpirtrat e tyre Nuk do të besojnë Kur Kush është më keqë bërës Se a i që trilon gënjeshtra për Allahun Ose i përgënjeshtron Shpaljet e ti Vërtet Keqë bërësit nuk do të shpëtojnë A të ditë Kur do ti tubojm të gjith, ne do t'u themi i dhujtarve. Ku janë i dhujtuaj, për të cilët foshit se ishin ortaq të Allahut, ata nuk do të mund të shfaqsohen ndryshe, veçse duke thënë: Betohemi në Allahun, Zotin ton, nuk kemi qenë i dhujtar. Shikose si gënjein kundër vetes por zotat që ata i triluan, do t'i lën në balt. Disa prej tyre, duket si kur të dëgjojnë, por ne kemi vën perde në zemrat e tyre, dhe ua kemi rënduar dëgjimin, në mënyrë që ata të mos kuptojnë, edhe nëse do të shihnin ndo një prej shenjave tona, ata sërish nuk do të besonin. Kur vinë të këti, për të të kundërshtuar, jo besimtarët, Thonë, këto janë vetëm trillimet të popujve të lashtë. Ata, i ndalojnë të tjerët të besojnë në kuran, edhe vetë ljargohen nga a i, por vetëm vetën e dëmtojnë, ndonë se nuk e vënëre. Si kur të shohësh ata kur të vihen parazjarit duke thënë, ah, si kur të të theheshim pas, nuk do t'i mohonim shpaljet e zotit tonë, Dhe do të bëheshim besimtar Po, atyre ju doli sheshit ajo që më pare fshihnin Por edhe si kur të ktheheshin Prab do të bënin ato që u ishin daluar Vërtet, ata janë gënjeshtar Ata thoshin, s'ka tjetër përveq jetës në këtë bot Dhe ne nuk do të rinjallemi A, ah, si kur ti shohësha ta kur të dalin para zotit A i do t'ju thot, a nuk është e vërtet kjo, ata do të përgjigjen, po është e vërtet për Zotin ton, Allahu do t'u thot, e pra ata ni shionit dënimin, sepse nuk besuat. Sigurisht që janë të humur ata që mohojnë takimin me Allahun, kur ora e kjameti t'u vii pa pritur, ata do të thërasin të mjerët ne, sa shumë që e kemi neglizhuar kiametin në jetën e tokës, dhe do të bartin gjynahet e veta në bishpinat e tyre. E sa e shëmtuar, është ajo barë. Jeta e kësaj bote është vetëm loj e argëtim, kurse bota tjetër, pa dyshim që është më e mirë për ata që i friksohen Allahut, pra A nuk po mendoni? Ne e dim se ty të zemron ajo që thon ata. Në të vërtetë, nuk je ti ai që po mohojn ata, por që të bërsit po mohojn shpalljet e Allahut. Edhe para teje o Muhammed, shumë të dërguar janë mohuar, por ata e kanë duruar mohimin dhe lëndimin që kanë psuar, derisa u ka ardhur ndihma jon. Sepse askush nuk mund t'i ndryshoj vendimet e Allahut Ti tashmë ke dëgjuar për ata të dërguar Nëse ty të duke të rënd për t'u mbajtur për buzia e tyre Atëherë kërko, nëse mundesh një zgavër në tok Ose shkall në qiel Këtu sielësh atyre një mrekuli Si kur Allahut të donëte Do t'i kishtë mbledhur ata në rrug të mbarë Prandaj, mos u bëjnë nga ata që nuk e din këta Do të të përgjigjen vetëm ata që dëgjojnë Sa për të dhekurit, Allahu do t'i njallë ata Pastaj të gjithë, do të këthehen tek aji Ata thonë Ah, pse nuk jas bret ati ndo një mrekulli zoti i ti Thuaj Allahu është i fuqishëm të dërgoj mre kuli, por shumica e tyre nuk e di. Të gjitha kafshët në tok, e të gjithë shpendët që fluturojnë me krahët e veta, i janë në bashkësitën gjashme me ju. Ne, nuk kemi haruar asgjënë në librin tonë, pastaj të gjithë do të tubohen para zotit të tyre. Ata që i mohojnë shpalje tona, Janë shurdë e me mecë Janë në erësirë Allahu shpije në humbje këtë dojë Dhe u dhe zonë në rukë të drejtë këtë dojë Thuaj Mendoni Nëse ju godet dënimi i Allahut Apo ju vjen ora e kiametit A do të thërisnit për ndihmë dikë tjetër përveç Allahut? Më të regoni Nëse thonit të vërtetan Për kundë rëzi Ju do të thërisnit vetëm atë Nëse do të doja i Do t'ju shpëtoj nga ajo për të cilën e thërisnit Dhe ju do t'i haroni idhuit që ja shoqeronit ati në adhurim Ne ju kemi dërguar shumë popu i dhe profet para teje Dhe i kemi dënuar ata me skamje dhe fatkeqësi Për t'u bërë të dëgjueshëm dhe të mësikur të përuleshin, kuru erdhin dëshkimi yn, por zemrat e tyre u bën gur, ndërsa djali u apara qiste si të bukura, dhe prat e tyre të këqia. Kura ta i haruan para lejmërimet tona, ne u ahapëm dyert e qdo mirësie, por sa popo gëzoheshin me ato që u dham, ne i dënuam befasisht, dhe atëhera ta u zhyton në dëshpërim. Kështu humbi gjurma e ati populli keqë bërës Lavdërimi Qoft i Allahut Zotit të gjithësis Thuaj Më thoni Sikur Allahut ju a merte dëgjimin dhe shikimin E tu avulos të zemrat Cili zot përveç Allahut Do t'ju a kthente ato Shih si ju a shpjegojmë shpalje tona Por ata Për sëri, largohen nga e vërteta Thuaj Më thoni Nëse ju vjen dënimi i Allahut papritmas Ose sheshazi A do të shduke i kush përveç populit keqbërës Ne I qojmë të dërguarit Vetëm si sielës të lajmeve të mira dhe qortues Pra Kush do që i besonata dhe bën mirë Nuk do të friksohet të e as nuk do të pikëlohet kurse ata që mohojn shpalljet ona do të godas dënimi për shkak të mohimit thuaj un nuk ju them se zotroi fesaret e Allahut apo se e di të padukshmen dhe as nuk them se jam engjël un ndjek vetëm atë që më shpallet thuaj a barazohet i verbri me atë që sheh Aspomendoni para laimroi me kuran ata që i friksohen daljes para Zotit të tyre se ather nuk do të ken as mbrojtës as ndihmës tjetër përveç ti me qëllim që të ruhen nga gjunahet mos i dëbo ata që i luten Zotit vet në mëngjes e mbrëmje duke e dëshiruar fytyrën mirësinë e ti Ti nuk i as pak përgjegjës për ata E as ata nuk janë përgjegjës për ty Nëse ti i dëbon ata Atëherë do t'jesh keqë bërës Kështu Ne i kemi bërë disa prej tyre Si sprov për të tjerët që të thonë Val Këta janë ata prej nesh Që Allahu u ka dhuruar mirësi A mos val Allahu Nuk i njehë më mirë ata që i janë mirë njohës Kur të vijin të ti Ata që besojnë në shpalje tona Thuaj Pacja Qoft mbi ju Zoti juaj I a ka bërë detyrim vetes më shiren Nëse dikush nga ju bëndo një vepër të keqe Paj ditur E pastaj pendohet E përmirësohet A i do të gjej Allahun Falës Dhe më shirues Ne kështu i shpjegojmë Holësisht shpaljet Në mënyrë që të qartësohet Ruga e njerëzve të këqij Thuaj Mua më është ndaluar Të i adhuroja ta Të cilve ju u luteni Në venta Allahut Thuaj Unë nuk i ndjek dëshira Tuaja të kota Sepse atëhere do t'i isha i humbur dhe nuk do të isha nga ata që janë në rrug të drejtë. Thuaj, unë kam prov të qartë nga zoti im, por ju e përgënjështroni atë, ajo që ju kërkoni menzitim, nuk është në pushtetin tim. Vendimi i takon vetëm Allahut, a i e shpal të vërtetën, dhe a i është gjukatësi mëj mirë. Thuaj, si kur ta kisha në dorë atë që kërkoni ju Shpet e shpet do të sëqarohe i puna Midis meje dhe jush Allahu i di mëse miri keqë bërësit A i i ka qelë sa të se paduk shmes Dhe vetëm a i i nje hato A i e di qka në tokë dhe në det As një gjeth nuk bie pa i ditur a i Dhe nuk eksiston as një kokër në erësiren e tokës, ase njom, ase thatë, që të mos jetë shënuar në librin e qartë, le u hi mahful. A i, ju a merë shpirtrat, ju vënë gjumë natën, duke e ditur që keni bërë ditën. Pastaj, ju zë gjënë që të plotësoni kohën tuaj të, të caktuar për të jetuar. Në fund, te ka i do të ktheheni dhe aji do t'ju të regoj gjithë shka që keni bërë. Aji është sundu e si mbirobrit e vetë. Aji ju dërgonë rojtarë, engjej, të cilët kur ndo njërit nga ju i vjen vdekja, i amarin shpirtin duke mos bërë kur farë lëshimi. Pastaj të gjithë do të këthehen tek Allahu, Zoti i tyre i vërtet. Vetëm Ati i takon të gjykojë, dhe Ai është më i shpejt në llogari. Thuaju. Ku shiu shpëton nga errësira e tokës dhe e detit, kur i luteni ati i haptazi dhe fshehurazi duke thënë, nëse Ai na shpëton prej këtyre rreziqeve, vërtet do të bëhemi mirnjohës. Thuaj. Allahu ju shpëton nga ato dhe nga çdo e keqë tjetër por prapse prap ju e adhuroni të tjerë veç ti thuaj ai ka fuqit ju ndëshkoi prej lartit ose nga poshtë këmbëve tuaja ose tju përçajë në grupe e të vuani nga duart e njëri tjetrit shih si ju e shpjegojmë shpalljet që ata të mund të kuptojnë por populli yt e quen të gënjesh të ratë të kuranin, ndonë se a i është i vërtet. Thuaj, unë nuk jam rojtari juaj, do të vi i koha kur që do profeci do të përmushet dhe ju, do të mërë një vesh. Kur të ishohë shatat të në nëshmojnë shpalje tona, largohu prej tyre, derisa të kalojnë në biset tjetër, e nëse djali të bën të harrosh sa po të përmendesh moserrri me keqbërsit ata që i frikësohen Allahut s'kan kurfar për gjegjësi e për gjunahet e mohuesve por u aquitoim vetëm që të ruhen nga e keqja largohuni nga ata që fen e tyre e marrin si lojë dhe dëfrym e që janë mashtruar nga jeta e kësaj bote këshilloi ata me Kur'anin me qëllim që të mos i humbasin shpirtrat e tyre për shkak të veprave të veta përveç Allahut ata nuk do të kenë as ndihmës as ndërmjetës edhe sikur të ofrojnë çdo lloj shpaguimi nuk do të pranohet këta janë ata që do të lihen në humbje për shkak të veprave që kanë bërr ata do të pinë ujë të valuar dhe do të ken dënim të dhëmshëm për shkak të mosbesimit të tyre thuaj atë adhurojmë në vend të Allahut çfarë nuk na sjell as do bi as dëm ata kthehem i mbrapsht pasi Allahu na udhëzoi duke u bërë si i magjepsur i nga djajti që sillet i çoroditur nëpër tokë ndonse shokët e therrasin në rrugë të drejtë eja tek ne thuaj udhëzimi i Allahut është i vetëmi u dhëzimi drejt. Ne jemi të urdhëruartinë në nështrohemi zotit të botëve. Të falim namazin dhe ta kemi frik atë. Dhe është a i parat të cilit do të të boheni. është a i që i ka kryuar qijet dhe tokën për një qëlim. Ditën kura i thot bëhu, ajo bëhet. Fjala e ti është e vërteta Dhe ati i përket pushteti Ditën kur fryhet nësur A i e di të pa dukshmen Dhe të dukshmen Dhe a i është i urti Dhe i gjithdishmi Trego për Ibrahimin Kura i i thata atit Azerit A do t'i adhurosh idhujt Si zotat e tu Unë vërtet po sho se ti dhe populli yt jeni në humbje të madhe. Dhe kështu, ne i atreguam Ibrahimit mbretërine që jeve dhe të tokës që a i të bëhe nga ata që besojnë vendosmërisht. Kur ranë ata, a i pa një yllë dhe tha, ky është zotijim. Por kur perëndoj ylli, a i tha, nuk i dua ata që perëndojnë. Kur pa hënën duke lindur, tha: "Ky është Zoti im." Por pasi ajo perëndoi, Aiza: "Nëse Zoti im nuk më udhëzon në rrugën e mbar, me siguri do të bëhem njëri nga të humburit." Kur vëreti diellin duke lindur, Ai fërriti: "Ky është Zoti im. Ky është më i madhi." Por pasi dielli perëndoi, Ai tha: "O populli im, Unë jam largë nga idhujt që ju I ashoqëroni Allahut në adhurim Unë E kthej fyturën time nga a i që i ka krijuar qijet dhe tokën Duke qenë besimtari vërtet Dhe Nuk jam nga idhujtarët Dhe kur populli i ti polemizoi me të A i tha Doni të polemizoni me mua për Allahun Ndërko që a i më ka uvëzuar në rrugën e drejt Unë Nuk i kam frik idhuj tuej, sepse vetëm po të dojë zoti im, ato mund të më lëndojnë. Zoti im, me djenin e vetë, ka përfshirë qdo gjë, a nuk pëmendoni. E si të friksohem nga zota tuej të rem, ndërkohë që ju nuk keni frik të i shoqeroni Allahut idhuj, për të cilët aji nuk ju ka zbritur kur farë argumenti, cili nga ne e meriton të jeti sigurt, Më thoni, nëse njihni të vërtetën. Sa për ata që besojnë dhe nuk e mo lepsin besimin e tyre me pa drejtësi i dhujtari, pikerisht atyre u takon siguria dhe ata janë të u dhëzuar. Ky është argumenti yn të cili ne i adham Ibrahimit kundër popullit të ti. Ne ngrem këtë duam në shkallë të lartë. Vërtetë. Zoti ytë është jurët e i gjithdishëm Ne i dhuruam ati, Isakun dhe Jakubin Qëtë dy këta i udhëzuam në rrug të drejt Ashtu si shpatëm udhëzuar më par nuhun Ndërpasar dhe si të ti, ne udhëzuam Dawudin, Sulejmanin, Ejubin, Jusufin, Musain dhe Harunin Kështu ish përblem punë mirët Ne udhëzuam edhe Zekerian, Jahjain, Isain, Iliazin, të gjithë këta kanë qenë nga njerëzit e mirë. Po ashtu, udhëzuam edhe Ismailin, Eliesain, Junusin dhe Lutin, se cilin prej tyre e ngritëm mbitë gjithë njerëzit. Ne zgjodhëm dhe udhëzuam në rukët drejt edhe disa nga para ardhësit, pas ardhësit, dhe vëlezret e tyre. Ky është udhëzimi i Allahut, të cilin a i a jep ku i të doj nga robrit e vetë, por nëse ata avurojnë zotat të tjerë, do të humbë që do gjë nga ajo që kanë bërë. Këta janë ata që u kemi dhe në librin, urtësin dhe profecin, e nëse ata, banorët e mekës, i mohojnë këto, ne do t'ja besojnë një populit tjetër që nuk do t'i mohoj. Këta janë ata, të cilët Allahu i ka uvëzuar në rrugën e drejtë. Andaj edhe ti, o Muhammed, ndish rrugën e tyre. Thuaj, unë nuk kërkoj nga ju kur farë shpërblimi për atë. A i është vetëm këshilë për të gjithë botët, njerëzit dhe gjindet. A ta nuk e vlerësojnë si gjduhet Allahun kur thonë. Allahu, Nuk i ka zbritur as gjë njeriut Thuaj Atëher Kushe shpalli librin që soli musaj si drit dhe udhë rëfyjes për njerëzit Librin që ju e keni shpërndar në flet Ca prej të cilave i tregoni Ndërsa shumicën e fshihni Ndonë se tani keni mësuar diçka që as ju As etër i tuaj Nuk e keni ditur më par Thuaj Allahu e ka shpallur atë libër. Pastaj, lëri ata që të argëtohen me gënjeshtrat e tyre. Ky Kur'an është një libër i bekuar, të cilin ta kemi shpallur ty, o Muhammed, si vërtetues të atij Teuratit që gjendet para tij, dhe që të paralajmërosh popullin e nënës së qyteteve Mekës dhe ata që banojnë Rreth saj. Ata që besojnë në jetën e ardhëshme Besojnë edhe në të kuran Dhe kujdesen për kryerjen e namazit të tyre Kush është keqë bërës me i malë se si a i që trilon gë njështëra për Allahun Ose që thot Kjo më është shpalur mua Ndërko që asë gjë nuk i është shpalur ati Ose që thot Unë mund të shpalë diçka si ajo që ka shpalur Allahu Ah, si kur të shihje keqë bërë si gjatë agonisë vdekjes, kur engjet zgjasin duart duke thënë. Dorzoni, shpirë të ratuaj. Sot, ju do të ndëshkoheni me dënim poshtërues për shkaktë të pavërtetave që keni thënë për Allahun dhe që keni shpërfilur shpaljet e ti. Allahu do të thotë. Tashmë, na vini veq e veq. Ashtu si që ju krijuam herën e parë, duke lën pasë vetës ato që ju patëm dhuruar. Ne nuk po i shohy me ju, ndërmjetë su e situaj, për të cilët pretendonit se ishin orta këte Allahut. Midis jush janë shkëputur të gjitha lidjet dhe ajo te ke cila shpresonit ju kalën në balt. Me të vërtet, Allahu është aji që farën dhe bërthamen e bën të mugulojë a i e nëzjerë të gjallën prej të vdekurës, edhe të vdekurën prej të gjallës, kë është Allahu. Atëherë, përse i largoheni ati, a i bënd të feks drita e agimit, a i e ka bërë natën për pushim, ndërsa djelin dhe hënën për të njësuar kohën, kjo është urdëresa e Allahut të plot fuqishmit dhe të gjithë dishmit. Êshtë a i që i ka kryuar yjet për t'ju rëfyjer rrugën në erësirat e tokës dhe të detit. Ne, u a kemi shpjeguar qartë shpalje tona njerëzve që din. Êshtë a i që ju ka kryuar pre një njeriu të vetëm që të jetoni dhe të preheni në tokë. Ne, u a kemi shpjeguar qartë shpalje tona njerëzve që kuptojnë është a i që lëshon nga qieli uj, në përmjet të cilit a i nëzjerë sythat e qdo bime. Prej kësaj, në nëzjerëm gjelëbërim, kokra grurin kalinj, palma hurme të ngarkuara me kalaveshtë ullët, kopështë rushi, ulliri dhe shege, që njajnë, por që janë të ndryshëm nga njeri tjetëri. Vështroni frytet e tyre, kur formohen dhe pichen. Sigurisht që në këto ka shenja për njerëzit që besojnë Idhujtarët i shohin gjindet si orë taktë Allahut Ndërko që a i i ka kryuar ata Me padituri i kanë veshur ati djem e vajza I lavdëruar qoft a i dhe i lartësuar nbi gjithë shka që ja veshin ata A i është kryu e si i qijeve dhe i tokës E si mund të ketë a i fëmi, ndërko që nuk ka bashkëshorëte, a i ka kryuar qdo gjë, dhe është i dishëm për qdo gjë. Kë është Allahu, zoti juaj, s'ka zot tjetër të vërtet përveçti, kryuesit të qdo gjëje, andaj, adhuroni vetëm atë, a i? është mbiqqyrës i qdo gjëje Shikimet njerëzore Nuk mund të arrin atë Ndërko që a i I arrin shikimet e të gjithëve A i është bamirës i pakufi Dhe di qdo gjë Thua ju o Muhammed Tashmë ju kan ardhur nga zoti juaj Prova të qarta A i që i sheha to I si el dobi dhe tes ndërsa ai që i mbyll syt para tyre i bën dëm vetes un nuk jam rojtari juaj kështu ne i shpjegojmë shpalljet tona në mënyra të ndryshme që ata të thon ti i ke mësuar këto dhe që tua bëjmë të qarta njerëzve që dinë të drejtën prandaj ndiq atë që të ka shpallur zoti yt Skazo të vërtet, veçti, shmangu prej idujtarve. Sikur të donte Allahu, ata nuk do të ishin idujtar. Ne nuk të kemi bërë ty rojtar të tyre, e as që je përgjegës për ta. Mos i shani idujt që ata i adhurojnë në vend të Allahut, në mënyrë që ata të mos e shajnë Allahun armiqësisht nga padija. Kështu Në ja paraqesim të bukur a çdo populli veprat e veta. Pastaj, ata do të kthehen te Zoti i tyre, i cili do t'i lajmërojë për gjithçka që kanë bërë. Ata bëtojnë solemnisht në Allahun se nëse ju vjen një mrekulli, ata me siguri do të besojnë. Thuaj, mrekullit janë vetëm te Allahu. E kush i siguron se ata kur të vijë një mrekulli, do të besojnë. Ne do t'u alargojmë zemrat dhe shikimet e tyre nga e vërteta Sepse ata nuk e besuan atë kuranin herën e par Ne do t'i lëmë ata që të bredhin të verber në humbje e mos besim Edhe si kur t'u dërgonim atyre e njëjt Ti bënim të vdekurit t'u flisnin atyre Dhe ti t'u bonim të gjithë gjërat para atyre Ata përsëri nuk do t'besonin Nëse Allahu nuk do të donte, por shumica e tyre janë të paditur Kështu Qido profeti ne kemi caktuar armikjë djajt e njerëzve dhe të gjindeve Të cilët e frymzoj njeri tjetrin me fjalë boshe të zbukuruara për mashtrim Por si kur të donte zoti ytë, ata nuk do të bënin kështu, prandaj Lëri ata dhe trillimet e tyre. Lëri zemrët e atyre që nuk besojnë në ditën e kiametit, që të priren nga mashtrimi dhe të knaqen me të, e le të bënë gjunahet që kanë bërë. Thuaj, val, a të kërkoj tjetër gjukatës përveç Allahut, kur është aji që ju ka zbritur këtë liber të holsishëm. A ta që ne u kemi dhënë shkrimet e shenjta, e din se kurani është me të vërtetis britur nga Zoti ytë. Prandaj, kur se si, mos u bëj nga ata që dyshojnë. Të përkryjera janë fjalet e Zotit tëndë në vërtetësi dhe drejtësi. Fjalet e ti, as kush nuk mund t'i ndryshoj, a i dëgjon qdo gjë dhe di qdo gjë. Nëse i bindesh shumicës e njerëzve që gjende në tokë, Ata do të tshmangin nga rruga e Allahut. Ata ndjekin vetëm hamendjet. Ata vetëm gënjehin. Në të vërtetë, Zoti yt i njeh më së miri ata që i shmangin rrugës së Tij dhe i di më së miri ata që janë në rrugë të drejtë. Hani vetëm atë mish që atë seriës së të cilit është përmendur emri i Allahut. Në të vërtetë, besoni në shpalljet e tij. E përse të mos e hani atë që është therrur me emrin e Allahut, kur ai tashmë ju a ka shpjeguar ç'është ndaluar, përveç se kur jeni në shtrënges. Shumë njerëz i largojnë tërërit nga rruga e drejtë, nga padia dhe nga dëshirat e tyre të kërta. Në të vërtetë, Zoti yt, i Uyt i njeh më së miri ata që e kanë kaluar kufirin. Largohuni nga gjunahet e hapta dhe të fshehta Sepse ata që kanë bërë gjunahe Pa tjetër që do të ndëshkohen për atë që kanë vepruar Mos hani as një mish që nuk është thejerur me emrin e Allahut Sepse kjo është gjunah Në të vërtet, djajt, indzisin miqët e vetë që t'ju kundrështojnë ju E nëse ju u binde një atyre Me siguri që edhe ju do të ishit i vujtar. A barazohet i vdekur i që ne e ngjallëm dhe i dham dritë, me të cilën ecën midis njerëzve, me atë që është në errësirë, e nuk mund të dal prej saj, qe si soj i jo obesimtarve u duken të bukura veprat që bëjnë. Kështu ne kemi bër në çdo qytet që keqbërësit më të mëdhenj të ngren kurthe. Mirë po kurthet, janë grenë vetëm vetë vetës e nuk e ndjejnë. Kur atyre u vjendo një mërkulli, thonë, Ne nuk do të besojmë dhe risa të mos në jepet diçka si ajo që u është dhe në të dërguarve të Allahut. Allahu e di më mirë se kujtja jep mesajjin e vetë. Atyre që kanë bërë gjunahe, do të vi një poshtërim ga ana e Allahut dhe në dëshkim i ashpër, për shkak të kurseve që ngrenin. Allahu i ja hapë zemrën për të pranuar islamin, ati që dëshiron ta u dhëzoj, ndërsa ati që dëshiron ta lërë në humbje, i ambyllë zemrën e ja shtërngon gjoksin si të jet duke unë gjitur në qiel. Kështu, Allahu i ndëshkon ata që nuk besojnë. Kjo është rruga e drejt e zotit tëndë. Ne ua kemi shpjeguar shpalje tona, njerëzve që ua ven veshin. Ata do të kenë shtëpine shpëtimit të zoti i tyre. A i do t'jetë mbrojtës i tyre, si shpërblim për veprat që kanë bërë. Ditën kura i do t'i t'u bojtë gjithë, do t'u thotë. O, tog i gjindeve, ju keni mashtruar shumë njerëz. I tharët e tyre midis njerëzve do të thonë. O Zoti i Yn, ne u kënaqem me njëri tjetrin dhe arritëm në afatin ton, të cilin na e patë caktuar Ti. Allahu do të fot. Ziari është vendbanimi juaj. Atje do të qëndroni për herë, veç nëse Allahu dëshiro ndryshe. Zoti i Yt është vërteti urtë e gjithdijshëm. Ështu Ne ujapim pushtet disa keqbërsëve mbi të tjerët, si dënim për veprat e tyre të këqia. O to gijindeve dhe i njerëzve. A nuk ju paten ardhur të dërguar nga mesi i juaj, për t'ju të reguar shpalje tona dhe për t'ju paralajmëruar takimin me këtë dit? A ta do të thonë. Ne dëshmojmë kunder vetë sonë. Vërtet, jetaj kësaj bote, i mashtroja ta kështu që ata do të dëshmojnë kunder vetes se kanë qenë mohues. Kjo ndodhë, sepse zoti ytë nuk e shkatron asë një vend për veprat e tyre të gabuara, pa i paralemëruar banorët e ti, se i cili do të ketë shkallën e ti si pas veprave që ka bërë. Zoti ytë nuk është i pa ditur për veprat e tyre. Zoti ytë është i vetë mjaftu e shmih, dhe zotruesi i mshirës nëse do ju zgjdukë dhe si elë pas jush çfarë doj ashtu si u ka krijuar nga pasardhësit e popujve të tjerë ajo që ju është premtuar me të vërtetë do t'ju arrijë e ju nuk mund të ikni asaj suaj o popullim punoni në drejtimin tuaj ndërkohë që edhe un bëj timen Se shpeti do t'a merë një veshë se për këtë do t'jetë fundi i mirë, një mendë, keqë bërësit nuk do të shpëtojnë. Ata kanë caktuar për Allahun, pies nga drithi dhe kafshet shtëpijake, të cilat i ka kryuar aji, dhe thonë si pas hamendis të tyre. Kjo është për Allahun, ndërsa kjo është për idhuj tanë, mirë po ajo pies që është për idhuj të tyre. Nuk arrin të zoti, kurse ajo që ata e kanë saktuar për Allahun, ajo arrin të idhujt e tyre, sa gjykim të shëmtuar, bëjnë ata. Shumë paganve, idhujt e tyre, u a kanë bërë të duke të bukur vrasja e fëmive të tyre, për t'i shkadëruar dhe për t'ua pështjeluar besimin, si kur të donë të Allahu, ata nuk do t'a bënin atë, lërin i ata dhe të rilimet e tyre. Ata thonë si pas hamendjes e tyre Këto bagëti shtëpjake dhe këto e këto bim janë të ndaluara Nuk mund t'i hajë askush, përveç atyre që u alejojmë ne Disa kafsh shtëpjake, ata i kanë bërt të ndaluara për ngarkim Ndërsa disa bagëti, i therin, pa e përmendur emrin Allahut Duk e triluar gënjeshtra për të A i, do t'i ndëshkoj ata Për gënjeshtrat e triluara Ata thonë gjithashtu Ajo që gjendet në barkun e këtyre bagtive U përket vetë të meshku i vetan Kurse për gra tona janë të ndaluara Por nëse lindin të ngordhura Ata të gjith burra e gra janë pjesmarës në të Allahu do t'i ndëshkoj ata për që fari veshin ati A i është vërtet i urt dhe i gjith dishëm Të humbur janë ata që i vrasin fëmijet e tyre nga mëndje lehtësia dhe padia dhe i bëjnë të ndaluara ato që u a ka dhuruar Allahu duke triluar kështu, genjeshtra rrëz Allahut. Ata janë të devijuar dhe as pak të u dhëzuar. Êshtë a i që ka kryuar kopshte vreshtash të larta dhe të shtruara. Hurma dhe bim me shietë ndryshme Ulinjë e shegë, të njashme dhe të ndryshme Hani frutat e tyre, kur do që të prodhojnë Dhe jepni atë që është detyrë në ditën e vjeljesë tyre Por, mos e të proni, se Allahu nuk i do ata që e të projnë A i ka kryuar disa bagëti për ngarkim dhe për ushqim Hani nga ato që u a ka dhuruar Allahu dhe mos në diqeni gjurëmët e djalit. A i është për ju, armik i hapur. A i ju ka dhenë 8 loje bagëtish në qifte, merë 2 lojet për e vend dhe 2 për dit, thua ju, a i ka ndaluar Allahu 2 meshkujt ose 2 femrat, ose atë që mbaj në bark 2 femrat, la i mëromë një mua me djetë sakt nëse ajo që thoni, është e vërtet Merë dy lojet për devet dhe dy për lopët Thua ju A i ka ndaluar Allahum me shkuit apo femrat Ose atë që e mbaj në barkë dy femrat Apo mos keni qenë të pranishëm Kur Allahum ju ka urderuar për këtë Atëher Kush është më keqë bërës se a i që shpiv gënjeshtra rreth Allahut Për t'i shpën njerëzit në humbje nga padia Pa dyshim Allahu nuk i qonë në rrug të drejt keqë bërësit. Thuaj, unë nuk gjejnë atë që më është shpalur mua, as gjë që endalon njeri unë të hajë qëfar të dojë, përveç kafsheve të ngordhura, gjakut të derdhur, mishit të derrit, se këto janë të ndyta, dhe mishit që është therur në emër të dikuj tjetër në vend të Allahut por kushdo që detyrohet nga nevoja të hajnë do një gjëpëre i këtyre, pa dashur të bëj gjuna dhe pa e kaluar kufirin, nuk do të fajsohet. Vërtet, Allahu është falës i madhë dhe mëshirë plotë. Ne uandaluam hebrejve të hanin të gjitha kafshët që kanë kthetra, ose një thundra këtë, ndërsa nga lopët e delet, Atyre u andaluam dhjamin e brendëshëm të tyre, me përjashtim të dhjamin të shpinës ose të zorve, ose atë që është i lidhur me eshtra. Me këtë, ne indëshkuam ata për shkaktë mos bindjes e tyre, ne pa dyshim themi të vërtetën. Prandaj, nëse ata të quajnë gënjështarë, thua ju, zoti juaj është zotëruesi mëshirës e gjerë, Por në dëshkimi i ti Nuk do të prapsohet nga populli keqëbërës I dhujtarët do të thonë Si kur të donë të Allahu Nuk do të adhuronim tjetër veç ti As ne, as babalarë tanë Dhe ne nuk do të kishim bërë të ndaluar as gjë Kështu mohonin edhe ata para tyre Diri sa shijuan dënimin tonë Thua ju A keni ndo një provë të na paracitini? ju mbështeteni vetëm në hamendje dhe jeni vetëm gënjeshtar. Thuaju, Allahu ka argumentin më bindës dhe po të donëte aji, të gjithve do t'ju për uvhte në rrug të drejtë. Thuaj, silni dëshmitarët tuaj që dëshmojnë se Allahu e ka ndaluar këtë, e nëse dëshmojnë duke gënyër, ti mos dëshmo me atat mosin diqë dëshirat e kota të atyre që hedhin poshtë shpalje tona, nuk besojnë në botën e përtejme dhe sajojnë zotat të tjerë të barabart me zotin e tyre. Thua ju, e janëi, ty u ledzoj qëfar ju ka urdhëruar Allahu, që të mos i shoqeroni ati azgjë në adhurim, që të sileni mirë me prinderit, që të mos vris një fëmije tuaj për shkaktë varfëris, sepse ne ju shqem ju dhe ata, që të mos i afroheni veprave të turpshme, qofshin ato të hapta apo të fshehta, dhe që të mos i amerni tjetrit jetën, të cilën Allahu e ka shenjitëruar, përveç se kure kërkon drejtësia e ligji. Këto ju porosit aji, me qëlim që të kuptoni. Dhe mos ju qasni pasurise jetimit, përveç se për të regulluar, dirisa të mbëri i pjekurin. Krye e një drejt matjen dhe peshimin. Ne nuk ngarkoj mas kënd për të e mundësi së ti, kur të flisni, thoni të vërtetën, qoftë edhe për të afermi tuaj, plotësoja një besën e dhenë, Allahut. Këto ju porosit aji, që të mos haroni. Kjo është rruga ime e drejt, prandaj, ndiqeni e mos shkoni rrugëve të tjera që t'ju shmangin nga rruga e ti. Kjo është ajo që ju porosit aji Për të ruajtur nga të këqijat Ne I dha musajt Librin si plotësim të mirësi son Për atë që dhe pron mirë Si shpjegim për qdo gjë Dhe si udhë rëfyjes e mëshir Që ata hebrejt Të mund të besonin Në takimin me Zotin e tyre Ky liber Që kemi shpalur është i bekuar Prandaj Ndicjeni dhe druaj uni kundërshtimit në mënyrë që të mëshiroheni. Dhe që të mos thoni, shkrimet e shenjta u janë shpallur vetëm dy sekteve para nesh, ndërsa ne nuk kemi ditur gjë çfarë mësonin ata, ose që të mos thoni, sikur shkrimet e shenjta të na ishin shpallur neve, ne do të ishim më të udhëzuar se ata. Pra, ju ka ardhur nga Zoti juaj provë e qartë, udhërrëfim Dhe më shirë Atëher, kush është më keqë bërës Se a i që i përgënjështron shpaljet e Allahut Dhe largohet nga ato Ne Do t'i ndëshkojmë me dënim të rënd A ta që shmangen nga shpaljet ona Përshka kse u larguan A mos val presin ata t'u vinë e njëjt Ose t'u vi zoti yt Ose t'u vinë disa shenjat të zoti të nd Ditën kur t'u vinë disa shenjat të zoti të nd A dher nuk do t'i bëj dobija skujt besimi i tij. Nëse nuk ka besuar më parë ose nuk ka bër ndonjë të mirë me besimin e tij, thuaju, pritni se edhe ne po presim. Me të vërtetë, ti s'ke të bësh fare me ata që e përçajn fenë të tyre dhe shndrohen në sekte, te Allahu është puna e tyre. E pastaj ai do të tregoj çfarë patën punuar. Kush bën një vepër të mirë, do të shpërblehet dhe jetë fish. Kush bën një vepër të keqe, do të dënohet vetëm si pas gjunahut që ka bërë dhe nuk do t'i bëhet kur farë pa drejtësie. Thuaj, me të vërtet, zoti im më ka uvëzuar në rrug të drejtë. Në fene vërtet, fene pastor të Ibrahimit Besimplotë, i cili nuk ka qenë adhuruës i idhujve. Thuaj, në të vërtet, namazi im, kurbani im, i jeta ime, dhe vdekja ime, i përkasin, vetëm Allahut, zotit të botëve. A i nuk ka asë një ortak, kështu jam urdhuruar, dhe unë jam i pari që i nën shtrohem ati. Thuaj, Amos Val do të kërkoj unë tjetër zotë, përveç Allahut, kura i është zoti i gjithë çkaje. Kush do që bëndi çka, punon për vete, dhe askush nuk ngarkohet me barën e tjetërit. Pas taj, të gjithë do të ktheheni të zoti juaj, dhe a i do t'ju tregoj për kundërshtit që kishit mes jush. A i do të kërkoj. Ju ka bërë pasardhës të njeri tjetrit në tokë dhe kanë ngritur në shkallë disa nga ju në bitë tjerët për t'ju provuar në atë që ju ka dënë. Sigurisht që Zoti ytë është i shpejtë në dënim, por në të vërtet, a i është edhe falës e mëshirë plot.